Мирослав Дочинець Карби і Скарби Посвіт Карпатського світу Наш світ, Карпати, не гори, Це держава бабільше, Материк без границь простору і часу, Материзна, що спородила слов'янство, Її підготувала Русь до Христа, і Христа, дідизна біблійних пастухів, які понесли у світи наше слово, нашу правду, наш дух, колиска живної природи, яка єдино владна творити нову природу сущого, дивний, заповіданий, зачарований світ під небесним куполом, у говорі потоків. У зітханні смерек, у нуртах, криниць і шовках полонинних, у дзвіночках отар і шептанні ватри живе голос волі й радості, під сивими драницями грашт, під шатрами вівчарських станів, під зеленомідними банями каплиць, захована правда старовіку, вітер свіжості, віє звідси по Києвах і Європах. І несе новий посвіт, нову енергію, нові забуті старі знання першовитоків, першовидження, першого відродження, верховинний усесвіт, світ таїн і красот. Тут панує чин простору, чин висоти, звідси і характерність людська. Усе, що виджу, і скільки виджу, моє. Нашого на цій землі стільки, скільки ми збагнемо, скільки можемо понести і принести до останнього земного наділу під тином вічності. Карби – то знаки на скрижалях планиди роду народу, найдавніший, найкоштовніший скарб краю. Країни України. Карби на пам'ять і скарби на вічність. Мирослав Дочинець. Камінь терпіння Обертаюся назад і згадую свого діда. Найцінніше, що залишив він по собі, – це камінь. Дідо з ледінства служив у грабського фоштера. За це йому нарізали дараб землі над селом, під самою хащею. Це місце й нині називають сирітським горбом. Тут гучав лише і дика папороть. І не було води. Навіть вівці не хотіли тут пастися. Дідо сплів із верби кучу обваляв її глиною.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 За три тижні яма була йому до бороди, а на двох метрах уперся в тверду брилу. Місяць він обкопував той камінь, завеликий, як добрий віз. Палив у ямі огень і заливав водою, та камінь не коловся. Люди радили – лишися, хлопче, копай в іншому місці. Але дідо затявся. Він обв'язував плиту мотузятчам. Устаряв стіни дошками, тесав дубове коромисло. Усе село ходило позирати, та жоден газда не брався помогти в такій дурній роботі. Тут водою ніколи не пахло, тут спорищі серед літа горіли на сонці. Але дідо найняв шість волів і таки витяг камінь на поверхню. Ледве доліз до хишки і заснув на порозі.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 і вовна яскріла на сонці, як ризи. Потягся той потічок до села. Коло дворів його перегачували, і жони полоскали в ньому сорочки й верети. Діда, ще дітвака, стали чистувати як газду, і в церкві дали йому лавицю на крилосі. Прийде час, і він змурує нову церкву. А камінь лишився лежати біля криниці. Грубий, сірий, за жовто-зеленими платами. За дощем у його щербинах збиралася вода, і птиці пили її купалися, а сніг на ньому не держався ніколи. На нагрітій сонцем брилі можна було побачити ящерку чи й гада, і баба пожала нас дітей тим каменем. Та де ми боялися? А шкода. Переказували, що один дітвак з родини –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 Ї сторожив дорогу в ліс. Гравський гайник йому за все платив. А коли жит прийшов до нього, щоб дав йому камінь для млина, вигнав його з двору. Хоч той теличку давав. Жит розсердився. «Не даєш, очей! Держиш собі на гріб!» А по якомусь часі привезлися на бриці двоє панів. Казали, що з Будапешта.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 Лише масна пляма на плиті лишилася. Коли руські заходили, сільська челядь вийшла до каменя їх стрічати. Дідо теж прибрався, ікону зняв зі стіни, срібну годинку прикапчав до уйоша. Зійшли з лісу солдати, обідрані, небриті, нетверезі. Один нараз раз до діда підступив. Дід твою мать! А ну давай часіки!» Зірвав годинку, а діда дролив. Той упав і образ об камінь розбив. Це мені вже потім повідали. Було, що і кіно тут знімали, про партизанів. Фільмували, як з поза нашого каменя бородатий чоловік метав гранату в німецьку машину. Після артистів лишилися порожні корчахи від вина і напис на камені «Смерть фашистам». Наші довго здирали фарбу дротяними щитками, а діти стечками бігали городами і кричали «Ура, вперед за родину!». У шістдесятих комсомольці хрест повалили. Я б не дав, але тоді я був на колемі. А на камені поклали бетонного оленя, і написали, що тут починаються угіддя лісництва. Лінувалися таблицю закопати. За часом діти обламали оленю роги, а вітаки самого скинули в яругу. Фарба злущилася, і камінь став, як був. Не то тепер село, що було сто літ тому. На Сиріцькому горбі довкола дідизни простерзлася ціла вулиця. З дідової криниці трубами провели воду в школу у дитсадок до сільської управи, а камінь лежить собі.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 І приходить розуміння. Дідо міг не викопати криницю, є не пустити тут свій корінь, але він копав, і камінь йому не завадив. Камінь відкрив йому силу й терпіння. Дідо робив все не тому, що було легко, він все робив тому, що було тяжко. Простий копилець, один, як перст у світі, зрозумів.